Отаборитись. До того ж, вона стосується тільки людей, людського колективу, а не будівель, міст тощо. Біля села була невеличка станційка, де розташувався штаб полку. Досвітній. Що ти розташувався тут, як на базарі? З живих уст. В інших випадках треба вдаватись до дієслів «розміщати», «розмістити». Він розстебнув портфель і вийняв кілька записних книжок, блокнотів і довгих аркушів паперу. Це все він розмістив на своїх колінах. Іваненко. Розміщатися, розміститися. Комсомольський клуб розмістився в колишньому будинку пана пристава. Шиян. Отаборитися. От цар і отаборився над морем. Казка. Стояти. Село Келеберда стоїть на лівому березі Дніпра. Яновський. Лежати. Перед ним лежав на десятки кілометрів рівний степ. Панч. Звичайно, у перших двох фразах треба було написати «Завод стоїть недалеко від залізниці. Місто Одеса лежить чи розкинулось на березі». Співпадати і збігатися, сходитись, зійтись. Моя точка зору не співпадає з думкою моїх колег. Читаємо в одній дисертації, де науковий працівник забув або не знав, що дієслово співпадати нема в українській мові. Це калька з російського совпадать. Натомість у нашій мові є слова, що цілком відповідають значенням цього російського слова. Збігатися. Найближчий розгляд показує, що погляди Маркса і Енгельса на державу та її відмирання цілком збігаються. Переклад із творів Леніна. Сходитись. Дивувались трохи, що слова проповіді і вчинки батющині не зовсім сходяться якось. Коцюбинський, зійтися. От бачиш, це випадок нещасливий. Він мовив навмання, не знав, що вигад зійдеться з правдою, Леся Українка. Цих слів і слід додержуватись, замість того, щоб творити без усякої потреби нові недоладні слова на кшталт співпадат. Терпіти, потерпіти, страждати, постраждати, зазнавати, зазнати. Дієслово терпіти, потерпіти надають іноді більшого функціонального значення, ніж те випливає з мовної традиції. Україна дуже потерпіла під час німецько-фашистської навали, а тим часом це дієслово означає лише виявити терпіння протягом певного часу. Живимо ще, потерпимо ще За гріхи наші на сім світі Квітка Основ'яненко Потерпіть, мамо, ще трохи Пана Смирний Як відповідники до російського дієслова Потерпеть значенні зазнати болю, страждання, муки Є такі слова в українській мові Страждати, постраждати Мій дорогий, коли б ти знав як тяжко мені, що ти за мене постраждав, Леся Українка. Зазнавати, зазнати. Наші діди зазнали біди, Наші внуки зазнають муки. Номис. Багато горя зазнала моя Саша, А тут іще я роблю їй боляче. Шиян. Цих дієслів і треба додержуватись Залежно від тексту. Україна – Дуже постраждала під час німецько-фашистської навали. Тиснути, муляти, мулити, трудити, душити, давити. Тиснуть, гостроносить чоботи останньої моди. Читаємо в одному сучасному художньому творі. Але українська класика і народне мовлення – Засвідчують у дієслові «тиснути» інше значення –